Розділ 46. Коли кузина схиляється над моїм стільцем і обіймає мене, я притискаюся обличчям до жилетки з місячної тканини. Навряд чи Афіні зручно, але вона не заперечує. Грегор мовчки спостерігає за нами. Через кілька секунд я відсторонююся, не бажаючи забруднити одяг кузини своїми сльозами. Пробач, бурмочу я і витираю обличчя руками та рукавом. Афіна з усмішкою повертається на своє місце. Мені не вперше заспокоювати тебе, що правда, з того часу ти трохи підросла. Я зираюсь на всі боки і раптово усідомивши, що навколо щонайменше десяток селина, які могли чути нас. І всі дивляться на мене. Можливо, нам не варто було вести розмову на публіці місячної ночі. У кварталі всі знають, хто я. Запитую я, понизивши голос, хоч і розумію, що це безглуздо. «Практично всі, хто старший за 20 років», – відповідає Фіна. «Через те, що сталося, коли я народилася?» Кажу я, і вона киває, і на мить прикушує губу. А багато хто з них покладає на мене такі ж надії, як ти. А Фіна дивиться на селинаї, які не соромляться, підслуховують нас. Щиро кажучи, то недавно вони взагалі не думали про тебе. Селеная не переймаються сторонніми, позбавленими магії, вона зітхає. І щодо надії, мені просто хотілося, щоб ти мала достатній рівень магії, щоб довести, що не тільки чиста кров може зберегти її. Але я навіть не мріяла. Вона замовкає і махає рукою в мій бік. Щоправда, питання в іншому. Заспокоївшись, продовжує Фіна, «Твої здібності знову відродять усилена надію, але може виявитись так, що ти унікальна. Не можна заздалегідь визначити, які риси батьків передадуться їхнім дітям, тому брати та сестри можуть відрізнятися як зовнішністю, так і здібностями. Тож не здивуюся, якщо навіть через кілька поколінь нам не вдасться створити когось, що дорівнює тобі. А якщо й вийде, дитина знайде так багато сили, що ніхто з нас не зможе навчити її ними користуватися». Кілька секунд кузина дивиться на нашого дядька. Але я впевнена, і ти, і інші діти від змішаних шлюбів ви врятуєте нашу магію від зникнення. Принаймні, ти живий доказ того, що в цьому нема нічого поганого. Незгоден, заперечує Грегор. Катрин живий доказ того, наскільки небезпечно таке змішання. П'ятнадцять селенаї, включаючи мого брата, загинули від рук натовпу. Він указує на свої шами. Я мало не помер, бо схожий на брата. І все тому, що Адріани подумали що одну з їхніх дочок опоганили. Афіна не знає, що відповісти. А Я можу лише думати про те, що не хочу ставати ні символом надії, ні рятівниці Силунає. Я отримала можливості просто так. Нічого не досягнувши, не доклавши краплі зусиль. Але найважливіше те, що немає нікого, до кого б я могла звернутися з порадою. Нікого. Хоч би рівного мені за здібностями. Чи є? Магістр Томас має блискучий розум, який набагато перевершує всіх, кого я зустрічала. Ремі не набагато поступається йому, хоча я ніколи йому в цьому не зізнаюся. Вони могли легко використовувати свій розум, щоб панувати над іншими. Але разом прославляють сонце і вселяють віру в тисячі людей, красою створеного ним святилища, І заради цього жертвують своїми серцями та душами. Архітектор ще сім'єю. Симон має, лякаючи дар, розуміти внутрішні пориви чудовиськ і легко міг би піддатися безумству. Але прагне використовувати здібності для порятунку інших, незважаючи на те, що може постраждати сам. То де знадобилися б мої здібності найбільше? Гадаю, Грегор і Афіна сказали б тут, серед людей моєї крові, але це неправда. Я відсуваю стілець і встаю. Мені час додому. Кивнувши, Грегор схоплюється на ноги. Звичайно, ти можеш залишитися у мене. Перебиваю я... І в тебе, кузину, ні, кажу я Афіні, яка теж стала. Я повернуся до будинку архітектора. Перетинаючи обличчя дядька Шрам натягує шкіру, коли його рот відкривається. Ні, Катрін, твоє місце тут, з нами. Ми твоя родина. Я хитаю головою. Я не можу просто забути про все, що було зі мною до сьогоднішнього вечора. Людина, яка багато значила для мене померла, а інші борюють зі злом, що прагне знищити якнайбільше життів. І якщо мої здібності допоможуть зупинити зло, я скористаюся ними. Ти збираєшся витрачати свій дар, даним місяцем, на тих, хто відвернувся б від тебе, якби дізнався, чия кров тече в твоїх жилах, обурюється Грегор. Верховний Альтом ніколи не дозволив би тобі ступити до святилища, яке ти так цінуєш. Не всі так упереджені, і ти це знаєш, я киваю бік абатства Соліс. До того ж, саме ці люди ростили та виховували мене, коли ти відмовився від обов'язків місячного батька. Грегор упирається руками в стіл, а на його скроні здіймається Вена. Не здумай повчати мене, тому чого не знаєш, видавляє він. Я знаю достатньо, огризаюся я, а ще знаю, що ти. Продаєш конію найубогішим і найнещаснішим серед людей і наживається на їхній слабкості, переконуючи себе, що вони на це заслуговують. Тільки це не сила, а жорстокість. Якби ти мав краплину реальної влади, став би тираном. Я пильно дивлюсь йому в очі. А от чому ти хочеш, щоб я повернулася? Ти справді думаєш, що допоможу тобі помститися? Забирайся з мого кварталу, гарчить він, поки я не викину тебе сам. Ти вже зробив це 17 років тому, відповідаю я. І на мою думку, це найкраще, що ти міг для мене зробити. Я тягнуся до каменю порожнечі, але Грегор скидає його столу. Це не твоє, виплює він, поки камінь скаче по вимощеному камінню площі. Ти нічого не забереш звідси, тебе тут взагалі ніколи не мало бути. Я втомилася сперечатися, тому відвертаюся йду до будинку Афіни, де залишила плащ. Мене б не здивувало, якби Грегор пішов за мною, щоб простежити, що я не затримаюся в кварталі довше необхідно, але цього не відбувається. А ось Афіна швидко наздоганяє мене і прилаштовується поряд. Суперечка розгорілася красивіше ніж повний місяць, іронічно зауважує вона. Наш дядько лицемір, відповідаю я. Він кинув мене в дитинстві, щоб повернутися. Майже через десятки років, дізнавшись, що я маю магію гідну визнання, а потім намагається диктувати, як мені використовувати здібності. Ми підходимо до будинку Афіни і вона відчиняє переді мною двері. Я не сказала, що ти помиляєшся. Дякую. Але не сказала, що ти маєш рацію. Я проходжу на кухню. Так ти вважаєш, я не повинна застосувати свою магію, щоб допомогти зупинити вбивцю та звільнити невинного з в'язниці». Якщо ти перестанеш видавати свої думки за мої слова, я зрештою скажу, що думаю. Вона зупиняється на порозі кухні і складає руки на грудях. Я піднімаю плащ зі спинки стільця, на якому його повісила кілька годин тому. Шерсть трохи розпушилася від вогню. Я слухаю. Грегор не має права просити тебе відвернутися від єдиного світу, який ти знала, та людей, яких любиш. Але ти маєш розуміти. Так він намагається виправити те, що вважає найбільшою помилкою в своєму житті. Яку саме? Відмова від мене чи спроба мене повернути? Уточняю я. Вона закочує очі. Тимна ніч, ти така ж вперта, як він. Афіна опускає руки і, підійшовши до мене, розправляє плащ у мене на плечах, поки я мучуся із застібкою. Щодо твоїх здібностей. Я вважаю, що ти в повному праві розпоряджатися ними, але тобі потрібний наставник. Тобі ми потрібні, як і ти нам. Я зітхаю. Мабуть, не знаю. Але, на мою думку, зараз найважливіше зупинити вбивцю та звільнити магістра. Кузина на кілька сантиметрів нижче за мене, тому я дивлюся на неї зверху вниз. До того ж, є інші справи, які мені необхідно залагодити. Наприклад, з Симоном. Тоді налагоджуй. Афіна поправляє мій каптур, вивертаючи його на правильний бік. Але подобається тобі чи ні? Ти міст між Адріанами та Слинає, а якщо ти зруйнуєш зв'язок із нами, зробиш гірше собі. Здається, вже надто пізно. Григор справді так розлютився, що ніколи більше не дозволить мені прийти сюди. Афіна відступає крок і знизує плечима. Ти сильно зачепила його, але він завжди ставив сім'ю на перше місце. Чи став би він інакше доглядати тебе стільки років? Може. Він виконував обіцянку, дану моєму батькові. Вона хитає головою. Повір, не минуло й години, як він пошкодував, що залишив тебе в монастирі. І 17 років чекав якнайменше приводу, щоб увірватися в твоє життя і повернути тебе. Але ні настоятелька, ні архітектор не дозволяли. Ось чому його зачепила твої слова про те, щоб віддати те найкраще, що він міг для тебе зробити. Але робив він інакше, я б ніколи не потоваришувала б з Маргарет. Не почала працювати у архітектора, не зустріла б Симона. Я не вважаю, що він помилився і йому ще болючіше це визнавати. Настав час іти, поки Грегор не прийшов перевіряти, чи я послухалась. Бажаючи попрощатися з Маргарет, я перетинаю кухню і заходжу до кімнати для хворих, але подруга спить. Будити Афіна не радить, тому я стискаю руку Маргарет і цілую її в ніс. Потім кузина проводжає мене до стіни кварталу. Місяць уже зник за горизонтом, і я не впевнена, що я б могла б одна знайти в темряві дорогу. На улиті лозами алеї, що веде до вулиці, що розділяє квартал селена і аббатство світла. Афіна обіймає мене і обіцяє повідомити, якщо стан Маргарит зміниться. А потім клади щось мені в руку. Шкіряний мішечок з каменем, порожнечий. Грегор сказав, що я не можу його взяти. заперечую я, незважаючи на серце биття, що почастішило від перечуття тренування. Він позичив його в мене, тож вирішувати теж мені. Афіна киває на мішечок. Усередині ще є місячний камінь. Щоправда, він практично витрачений. Так що тримай. Їх подалі один від одного. Раптом її слова спалахують у мене в голові. Ти сказала, що камені порожнечі колись використовували як зброю. А Фіна хитає головою. Камінь порожнечі поглине будь-яку магу, яку ти передаси йому, якщо доторкнешся шкірою. Вона замовкає на мить, ніби збираючись думками перед тим, щоб сказати щось лякаюче. Але не варто торкатися своєї крові. Він забере твою магію повністю до краплі в одну мить. Я здригаюся, уявляючи, наскільки це жахливо. Назавжди. На щастя, ні. Можна повернути її, якщо підставити свою кров місячному світлу, як у перша. Але все одно, це рівносильно смерті. Афіна пересмикує плечима. За часів імперії Селенаї робили тонкі наконечники стріл із каменю порожнечі, які, пробиваючи шкіру, відламувалися та повністю позбавляли жертву магії. Ті, хто не загинув у бою, часто шкодували, що живі. «Спустошення», – шепочу я усвідомивши, що мав на увазі Грегор під цим словом. «Ось що ви робили з тими, кого виганяли з громади», – вона киває. «Кілька осколків каменю порожнечі зашивалися під шкіру, щоб позбавити і магії. Чи варто мені боятися, що Грегор захоче так чинити зі мною?» «Ні, саме це він намагається запобігти» відповідає Афіна. Насправді він має це зробити, коли залишив тебе в обадстві. На випадок, якщо твої твоїй крові є магія, але він переконав наших старішин, що її в тебе немає. Зараз ніхто не знає про твої здібності. Але якщо про твоє походження дізнаються Дріани, тобі доведеться обирати, чи стати частиною нашого світу, чи залишитися з ними. А якщо відмовлюся робити вибір, його зроблять за тебе. Тепер зрозуміло, чому матінка Агнес ніде не записувала, звідки я родом, і магістратом Томас теж, можливо, не сказавши про те, що був у кварталі в ніч убивства настоятельки, він захистив не лише Ремі, пані Лафонтен та святилище, а й мене. Спасибі тобі за все, кажу я, не знаючи, що сказати. Хай оберігає тебе місяць, Катерін. Срібні очі Афіни блищать, коли вона відступає у тінь. Упевнена, ми ще побачимось. Коли і фігура повністю розчиняються у темному провулку, я повертаюся обличчям до святилища на вершині пагорба, який навіть при світлі зірок оточує білястий серпанок. І кілька мит стою на нічинній землі між людьми сонця та людьми місяця, а потім переступаю кордон та йду додому. Розділ 47 Наступного ранку над колісом повисають похмурі хмари, а вежі святилища огортає туман. Я змушую себе встати з ліжка тільки через дві години, коли йде Ремі. Одяг, в якому я повзаю лісами, ще не висох після прання, тому я одягаю спідницю і ховаю внутрішню кишеню, де вже лежить ключ від задніх дверей мішечок з двома каменями. Мені не вдасться скористатися ними протягом дня, але те, що вони є, трохи заспокоює. Коли дістаюся до робочого місця, Ремі виявляється завалений роботою настільки, що навіть не лає мене за запізнення. Погана погода дала йому чудову нагоду перевести роботу в середині будівлі і почати підйом арок стелі. У мене виникає думка нагадати йому, що магістр заборонив це робити, але через дощ контрфорсами все одно не зайнятися. І все ж, незважаючи на невгамовну мряку, я волію працювати на відкритому повітрі, тому що вперше можу перевірити роботу дренажної системи. До того ж, мені хочеться триматися подалі в дремі. Навіть стара, водонепроникна куртка-магістра, яку я натягнула поверх одягу, ніяк не рятує від дощу. Так що опівдні я промакаю до кісток, коли чую своє ім'я, що лунає знизу. Ламберт Монкюїр махає мені рукою. Оскільки сьогодні я у спідниці, доводиться дійти до південної вежі до сходів, а не спускатися лісами. Але Ламберт терпляче чекає біля дверей. Його щоки покривають червоні плями, не лише через холод. Мені таки хочеться запитати, чи є новини про магістра, чи поцікавитися, чи не Симон послав за мною, попри всі очікування. Але переді мною син графа, тому він і має розпочинати розмову. Доброго дня, Катрин, каже Ламберт. Виникли якісь складнощі, через які вам доведеться працювати на вулиці? Я хатаю головою. Краплі дощу розлітаються на різні боки від промасленої косинки. Не знаю, навіщо одягла її, звичайно. Вийде я на вулицю з непокритою головою, волосся промокло і звисало важкими джвутами. Зате не стирчало б на всі боки, нагадуючи зарослі ожини. Просто захотілося переконати, що дощ стікає так, як задумано архітектором. «Мілорде», – відповідаю я, – він хмуриться. «Вчора ти наполягала, щоб я називав тебе Катрін, і мені хотілося б сподіватися, що наше спілкування можна вважати дружнім. Отже, ти могла б називати мене Ламбертом. Я червонію. Тільки близькі друзі» і рівні за становищем звертаються один до одного на ім'я, а між чоловіком і жінкою подібна близькість дозволяється тільки, якщо вони – брат і сестра, заручені або вже стали подружжям. Але ми з Ламбертом не відносимося ні до тих, ні до інших, ні до третіх. І, якщо чесно, мені не треба. Але, гадаю, тепер нас об'єднує спільний секрет – вчорашній візит до магістра. Нас та Удена, звичайно. Придумці про нього я мемо морщусь. Неправильно сприйнявши вираз мого обличчя, додає Ламберт. «О, ні», – вигукує я, – «я просто подумала ще про когось». «Про Симона?» Мокре перо оксамитового берета звисає з обличчя, надаючи старшому синові графа ще нещасніший вигляд. «Ні-ні», – запевняю я, старанно вигадуючи відмовку, «мені не хочеться, щоб Ламберт вирішив, ніби мене цікавить люди». «Я подумала про Ремі, про Ремона, помічника архітектора. Ми посварилися з ним через це і все». Щоправда, сердився він через моє фамільярне звернення до Симона, а не до Ламберта. Римон Лафонтен спокійним голосом промовив Ламберт. Ви знайомі багато років? Ось уже до кого не варто було б ревнувати, то це до Ремі. Так, він мені як брат, кажу я. Старший, набридливий брат, якого так і хочеться тиснути обличчям у тарілку з кашею. Мої слова викликають у Ламберта посмішку, я трохи розслаблююся». «Не хочу відривати тебе від роботи надовго», – каже він. «Я прибираю мокре пасмо з чола. Мені все одно настав час обідати, і я збираюся вирушити додому, щоб поїсти. Не бажаєте скласти компанію?» «Я навмисно називаю його на ім'я. Ніщо б не дало мені більше задоволення, каже він. «І пропонує взятися за його руку. Я хоплю його перед пліччя, і ми вирушаємо в дорогу. На щастя, дощ стих кілька хвилин тому, але Ламбард, здається, набагато сухіший, ніж я». «Не прийми це за образу, Катрін. Прочистивши голос, каже він, але ти не виглядаєш, як людина, яка добре виспалася. Так і є, відказую я. Я страшенно турбуюся за магістра. Симон взагалі зі мною не розмовляє, а будівництво йде повним ходом. Звичайно, непогано трохи відволіктися, але, думаю, варто зосередитися. Ламбард зупиняється. Симону вдалося відкласти всі судові провадження, заспокоює він. "Архітектору поки що нічого не загрожує. Так, але він не молодий, кажу я. У його камері холодно та сиро. І мені важко повірити, що там добре годують. Він легко може захворіти. Ламберт намотує на палець пасмо мого волосся, що вибилося з-під косинки. Мені неприємна думка, що на тебе впало стільки справ, які нема з ким розділити. У погляді, зверненому на мене, можна легко згадати почуття. «Сонце – це моя вина». Вчора я вішалася на нього, плакала і навіть поцілувала в щоку, щоб отримати бажне. Але, мабуть, зайшла на далеко, коли Ламберт вирішив, що я не байдуже до нього. Він схиляється до мене, впевнена ще секунда і поцілує посеред вулиці. Там, де нас можуть побачити. Насправді, ми на очах будь-кого, хто дивиться з цього боку святилище, навіть у Ремі. Моє волосся вислизає з рук Ламберта, коли я відступаю назад, намагаючись підібрати слова. «Будь-які, аби уникнути поцілунку і не образити його». «Ти це чуєш?» Він повертається до святилища і очі його розширяються. На мій подив на даху справжній переполох. «Там, де я сама була ще кілька хвилин тому, будівельники голосно кричать і розбігаються в різні боки. На наших очах вся конструкція стогне і здригається. «Що там?» – приголомшиво питає Ламберт. «Приглушений тріск раптом змінюється дзвоном скла, що б'ється». Але через кілька хвилин його заглушує тріск дерева, що розколюється. Крізь порожнечу арки я бачу, як усередині хтось падає, а потім лунає гуркіт, і земля здригається, коли каміння обрушується на марморову підлогу. Світло небес. Гремі, що ти накоїв? Я прямую до святилища, не звертаючи увагу на важку спідницю, що липне до ніг, і Ламберт слідує за мною по п'ятам, поки гуркіт луною розноситься рівниною над містом. Розділ 48-й. Коли я вхожу до святилища, робітники вже почали збирати завали. Разом із випадковими перехожими вони розкидають у сторони уламки, вишукують тих, хто вижив, вигукують імена друзів та рідних. Тяжкі кам'яні блоки заумерли посеред зали. Мармурова підлога під ними покривалася тріщинами, зіпсувавши візерунок із сонячних променів, який ретельно викладався з минулого року. Дерев'яні балки, витисані з віконних дерев, переламані наче сірники. Рештки кольорового скла всіють землю всередині та зовні. що знову почався л'ється крізь дірки, у вікнах і дахи, стікаючи струмками по уламках. Тільки Верховний Альтом із святилища із священниками та братами продовжують співати молитви на вечірній службі, викликаючи відчуття надії та захоплення, незважаючи ні на що. Коли вони закінчують, у всіх в очах видніються сльози і не дивно. Все могло закінчитися набагато гірше. Через дощ сьогодні мало хто працював, а каміння падали так повільно, що більшість встигли втекти в безпечне місце. Але не всі. Щонайменше три імені з'являються ввечері в списку на стіні майстерні. Весь день Ламберт працює поруч зі мною, гарячково відкидаючи каміння вбік. На руках у нього з'являються довгі подряпани, тож я віддаю йому свою косинку перев'язати. Іноді видно навіть Удина. Він працює так само старано, як і решта, і першим знайшов одного з загиблих. Я ж намагаюся триматися подалі від тіл, адже останні думки мерців почнуть мучити мене не тільки у вісні. З настанням ночі святилище порожніє. Багато хто плайкує загиблих, ні в кого не залишається сили, щоб наводити лад або закривати вікна, в яких не залишилося сліду яскравих вітражів. Братим Минкуї рідуть останніми. Один кидає на мене похмурий погляд, коли Ламбард співчутливо стискає мою руку перед тим, як піти. Ремі я знаходжу серед уламки. Він сидить у тілковитій тиші на рештках величезного колеса, яке підіймало важкі вантажі на 20-метрову висоту. Його шкіру покриває мармуровий і вапнявковий пил. Він схожий на статую, який саме місце на високому постаменті біля входу. Звідки можна сердито дивитися на місто? Напевно, його мучить нестерпне почуття провини. Мені хочеться накричати на Ремі за те, що він взявся до роботи, яку магіст просив не робити. Але навіщо? Я тихо пробираюсь до нього, поки не опиняюся на відстані витягнутої руки. Ремі, пішли додому. Він повертається до мене із потвореним від гніву обличчям. І в тебе ще вистачає нахабства говорити зі мною зараз? Не думаю, що звинувачення зараз допоможуть. Сьогодні ми все одно нічого більше не зможемо вдіяти. Впевнена, твоя мати переживає. Ремі встає з колеса, повертається до мене. «Чому ти тут, Кет? Бодбаю про тебе, – кажу я. І не збираюсь зловтішатися. Навіть майстри-архітектори роблять помилки. Головне – навчатися на них. Ти вважаєш, що в цьому винен я? Якщо Ремі планує виставити мене винною, як виставив, коли магістра Томаса посадили у в'язницю, у нього нічого не вийде. Я вказую пальцем на покриті тріщини і зламані камені для склепінчистих арок, яким майстри надавали потрібну форму кілька місяців. Головний архітектор заборонив тобі це робити. Піднімає руку, вказуючи на розколоті опори на горі, бо чекав подібного». Мабуть, мої слова не зачіпають Ремі, він зі спокійним обличчям смикає мою підняту руку. Ходімо, я тобі дещо покажу. Він прямує до бічних дверей святилища, чагнучи мене за собою так завзято, що я спотикаюся і запинаюся об уламки, але не виходить назовні, а повертається до сходів, що ведуть у південну вежу. Ці сходи мені знайомі так добре, що я могла піднятися по них із заплющеними очима, але Ремі... Так тягне мене, що я кілька разів відбиваю пальці. Коли ми дістаємося рівня даху, він підводить мене до арки, з якої видно східну стіну. Останні промені вранішнього сонця пробиваються на горизонті, забарвляючи небо в помаранчевий, рожевий і фіолетовий. Я помилувалася б красою, якби не уламки внизу. Що ти бачиш, Кет? Видавлює крізь зуби він і вказує на зовнішню стіну, другою рукою продовжуючи утримувати моє зап'ястя залізною хваткою. Арк Бутани, відповідаю я, призначені для перерозподілу ваги, стелі та перенесення її з стін на землю. Можливо, я й не володію великими знаннями про будівництво, як Ремі, але розумію, що, як працює? Правильно, випльовує він. А тепер розкажи мені, де вони не витримали. Я відкриваю рота, щоб розповісти, але розумію. Колони та камені арки стоять ідеально прямо і нерухомо, як і стіна. Але це неможливо. З іншого боку артбутани виглядають так само, додає Ремі. Їх збудували досить міцними, щоб витримати стелі. І я в цьому не вагався. Він відпускає моє зап'ястя, і я повертаюся до нього обличчям, намагаючись зібратися з думками, але в його очах плескає біль. Ти дійсно вирішила, що я б нарази на небезпеку? Але тоді чому? Відбувся обвал? Перебиваємо на ремі. Ми піднімали каміння на платформі і укладали їх осторонь, щоб розпочати встановлення завтра вранці. Колесо вже тягло останній вантаж, коли пролунав тріск. Навіть центральні балки встановлені посилення зверху, не допомогли. уявляю, не що могло б їх так пошкодити. Поки не побачила артбутани, я вважала, що вони не витримали, оскільки розчин не зміцнився через те, що Ремі зарано почав ставити арки стелі. Але вони не постраждали. Та й судячи з його слів, робітники просто піднімали каміння на верхній ярус лісів. Я хитай головою. Але ліси мали витримати таку вагу. Ремі схрещує руки на грудях, але не витримали. Внутрішні ліси ввалилися. Кілька секунд між нами повисає мовчанка, Починаюся свідомити, що він має на увазі. А чий обов'язок оглядати будівельні рихтування Кет? Я практично нічого не їла сьогодні, але, здається, зараз розстануся із цими крихтами. Моя, шепчу я. Хто поставив своє ім'я на плані, хто підтвердив, що всі балки цілі та продовжувати роботу безпечно. Не відступає він. Я. Хто сказав, що виконав всю роботу, аби його відпустили на безглузду біганину дорогу і задоволень, угонити за привидами. Хто провів останні два дні, фліртуючи із сином градоначальника? А ось цього ти краще б не казав. Я ходила провідати магістра у в'язницю, поки я продовжую працювати над ділом його життя без твоєї допомоги. Гарчить він. Люди вмирають, Ремі, кричу я у відповідь. Люди, які мені дорогі, і я хочу зробити хоч щось, щоб зупинити це. Як тільки слова вилітають із рота, я усвідомлюю, що сказала. І затискаю рота руками, але вже пізно. Ремі піднімає брови. Ти права, люди вмирають. Біль розростається в грудях, але я сили намагаюся стримати його. Але Ремі нахиляється, щоб наші очі опинилися на одному рівні і добиває мене. А щодо дорогих тобі людей? Гадаю, ти сама розумієш, що вбивця націлився на них із цієї ж причини, з якою підставив магістра. У мене підкошуються коліна, і я падаю на землю в оточенні мокрої спідниці під його поглядом. Ремі, прошу, ридаю я в долоні. Ти ж розумієш, що я не хочу, щоб сталося таке. Мною рухали бажання захистити магістра Томаса. Ще дві ночі тому Ремі захищав мене, але зараз він навіть не думає зробити це. Сльози і вибачення не допоможуть йому, Кет. Холодно, каже він. Йому була потрібна твоя допомога тут, з тим, для чого тебе наняли. Ремі схлипує. Мені була потрібна твоя допомога. Я не знаю, що йому відповісти, та він не чекає. Він розвертається і прямує до сходів, ховаючись з моїх очей разом із останніми променями сонця. Не знаю, скільки я просиділа на тому самому місці, де мене залишив Ремі. Дощ починається знову, заливаючи мене через відкриті арки башти, але я не рухаюся. Від фасадної вежі доноситься дзвін, що закликає священнослужителів на північну службу і незабаром з розбитих вікон лються нав'язливі пісне співи. За кілька десятків хвилин голоси стихають і Альтом відпускає всіх на відпочинок. Судячи з хрускоту під черевиками, двоє священнослужителів проходять святилище замикають усі двері на ніч, а потім ідуть і вони. Нарешті залишаюся зовсім одна. Звісно ж, заслужила. Навіть місяць відмовляється скласти мені компанію, ховаючись за густими хмарами. Як це я допустила? Останні години я, по думки, підіймалася по лісам, платформам і балкам, що зруйнувалися, намагаючись відшукати і зрозуміти, що ж упустила. Так, мені хотілося виконати роботу якнайшвидше, але ж я помітила місця, на які потрібно було звернути увагу, і не підписувала плану Ремі, доки не поправили. Так, я виконала роботу швидко, але ретельно, принаймні мені так здавалося. «Потрібно зрозуміти, де я помилилася. Суглоби й м'язи неють, коли я схоплююся на ноги, а голова починає крутитися. Коли я їла останнє? Пам'ятаю, ми розгрібали завали, нам передавали булочки та воду, але на смак вони нагадували тирсу. А зранку я з'їла всього кашу, та й вчора майже нічого. Дивно, що я можу стояти на ногах». Але я не піду звідси, доки не отримаю відповідь. Без світла місяця практично нічого не видно, але в мене в кишені місячний камінь. Я витягую мішечок і відчиняю його. Усередині – перегородка, що розділяє два камені. Я обережно виймаю місячний камінь і кладу на долоню. Світло, що виходить від нього, дуже слабке, але цього вистачає, щоб злегка посилити мої почуття. Афіна попереджала, що камінь практично витрачений, але це краще, ніж нічого. Накульгуючи, я перетинаю вежу і спускаюся гвинтовими сходами, якими Ремі тягнув мене нагору кілька годин тому. Незважаючи на допомогу каменя, видно погано, тому я забираю канделябр із свічками, що стоїть на вівтарі, коли проходжу повз. Навряд чи сонцю шкода свічок, а Альтом нічого не дізнається. Але навіть так мені не роздивитися місця розломів балок внизу, тому я глядаю ті, що впали на підлогу. Усі лиха почалися з дерев'яного кола, тому я починаю з нього, уявляючи, як воно кріпилося до центральної балки під стелею. Декілька товстих опор валяються неподалік. Ще одна з причин, через які Ремі боявся завтрашнього дня. Після падіння вони тріснули по всій довжині, отже у роботу непридатні. ось тільки ці балки нам доставили з лісів за 200 кілометрів звідси, тому їхня заміна коштуватиме дорого, не лише за грошима, а й за часом. Я дивлюсь на покриті смолої ділянки, де балки з'єднуються одна з одною. Вони гладкі, наче їх розпиляли. Але як я й очікувала, є тріщини, з яких стирчать різки. І важко судити, як має виглядати розлом на таких масивних балках, особливо в темряві. Але, на мою думку, є в цьому щось неправильне. Такий обвал мав спричинити надто багато пошкоджень. Може, вся річ у тому, що ці балки впали останніми, а першими обрушилися ліси, які тяглися вгору всередині будівлі. Втім, завали вже переміщали, тому важко припустити, що звідки взялося. У пошуках тих, хто був похований під камнями, та лісами уламки перекидали з місця на місце. Тому мені доведеться все перелопатити, щоб зрозуміти, що це було. Декілька стовпів і поперечин розкололися якісь повністю, якісь небагато. Але важко сказати, коли з'явилися тріщини до обвалення, під час обвалу або після удару, Обмармурув підлогу. Навіть через годину немає нічого, що могло б підказати причину того, що сталося. Стискаючи в руці мічниками, я опускаюсь на коліна поруч і купою ламків, і дивлюся на дах над головою, не стримуючи сліз. Як магістр-архітектор, знайшов у собі сили продовжувати працювати після такої невдачі. Мені хочеться піднятися вище і стрибнути вниз. Відповідний кінець. Саме цього я заслуговую: Ні, я заплющую очі і кладу руку на коліна. Якби магістр Томас почув мої думки, в нього серце зупинилося б. Якщо він зміг винести тягар моїх минулих помилок, то і в мене вийде. Я стану і вийду звідси, як учора у в'язниці. Саме цього він хотів би від мене. Тремчачи від втоми і голоду, я ховаю місячний камінь у мішечок. Примушую себе підвестися на ноги. Нахиляюся, щоб підняти канделябр і свічкою, що майже догоріла. Але тут мій погляд приваблює щось, що стерчалось під купи сміття, щось схоже на мотузку або на волосся. Вирішивши, що знайшла ще одного загиблого, я нахиляюся, відкидаю кілька камінців у бік, але не досі розумію, що помилилася. Довга коса намотана на балку, ніби її навмисне прив'язали туди. Тримаючи в лівій руці свічку над головою, правою я розмотую товсту косу з білого волосся приблизно за метр завдовжки. Це волосся Маргарет. Послання, яке спеціально залишили тут, щоб його знайшли. Не знаю, як убивці далося це зробити, але в сьогоднішньому обвалі, що вбив кілька людей, винна не я, а він.